11. fejezet. Chicago, augusztus második a hétfő. 20 óra 45 perc. Mia fölemelte a jelvényét, hogy megmutassa az éves pult mögött álló nővérnek, aki magarván pillantott rá. Mrs. Hunter már elmondott mindent, most pihen. Nem fogom zavarni, Simmons nővér, mondta Mia. Azért vagyok itt, hogy a barátnőjével, Dénával beszéljek. A nővér a folyosó vége felé mutatott, arra. Az arra a játékszoba volt. David Hunter és Dina kettesben üldögéltek odaben, David egy felnőttekre reméletezett székbe, míg Dina egy gyerekszéken a műanyag asztalka mellett, dögös fekete ruhában és magas sarkú cipőben. Egy tornyot építketett, idegesen bagarászva a színes legókupac van. Mia, ha nem tudott volna Karolin állapotáról, akkor is tudta volna, hogy Déna fél. Mindig babránya kellett valamivel, ha szorongott. Szép a ruhát csalszi. Déna felnézett, és mi nagyot sóhajtott. Bűntutatot látott barátnője barna szemében, és azonnal tudta, hogy nincs az az Isten, ezt képes lenne eltűntekni onnan. Déna az, aki előzi mások félelmeit, és segít nekik, hogy megbirkózzanak a saját bűntutatokkal és a szétenükkel. A magáit egyszerűen méretemette. Nos, kérdezte Déna, úgy talogatva ide oda a legót, mintha itt a piros, hol a pirost játszana. Idefelé jövet beszéltem a kollégával, aki kiment a gázolás helyszínére. Nincs féknyom, a tanúk nem hallottak kerékcsikalkás sem. A jármű gyártulja és a modell nem az, amivel Goodman jár, de persze lophatta is. Hogyan találhatta meg Karolint? Karolin ott járt a lakásomban, mondta Téna a szoknyája alját rángatva. Segítette ezt kiválasztani. Mi a han törre pillantott? Iszkiranti? Nem, vágta rá David. Ez az egyetlen szó úgy csapódott be, mint egy tehervonat. Hűtővakanakkal. Téna a az nyomta az ujját. Ítem Piukanennel voltam. Hirtelen összeállt a kép. A háttérkeresés, amit karolint kért tőlem tegnap. Ma este randisztunk, délnap külön kupacba tolta a piros építőket, és remegő újakkal egy új tolany építésébe kezdett. Tegnap a temetés után felvittem mivit hozzám. Ha Goodman követett minket, akkor tudja, hol lakom. Ha ma este figyelt engem, akkor láthatta, amint Karolinnal elhajtunk. Karol kitette a vasútállomáson. Nos, így legalább minden a helyére került. Mia leült az egyik gyerekszékre, és kezét Dénáéra tette, amikor az egy újabb most két torony összerakásába kezdett. Hagyd ezt abba, tesz vele. Déna kezeledelmet a megremeget, ahogy hosszan reszketve ki a levegőt. Bocsi. Semmi baj, megtaláljuk Déna, de addig is nagyon óvatosnak kell lenned. Nos, ez konstruktív javaslat. Jegyezte meg Hunter nem kevés élel a hangjában, mire Mia hűvösen végigmérte: Kiadtuk a körözést, a társammal újra végigjárjuk a kedvenc helyeit. Már négy nap telt el, Hunter talpra szökken. Miért nem találták már meg? David, mondta Dén a fáradtan, tőlük telhetőt megtesznek. Hunter elfordult, és csak pattanásig feszült izmos hátát láthatták. Hát, akkor nem sok tőlük. Mi a felsóhajtott? Igaza van, nem sok. De egyelőre csak ennyit tudunk tenni, Mr. Hunter. Ha csak nincs valami egyéb javaslata. Hunter válla elernyett. A férfi megfordult, szürke szemmel, kérül kérően nézett rá. Ne haragudj nyomozó, elvetettem a súlygot. Legalább annyit tudna mondani neki, hogy csukja be azt a rohadt menn helyet vagy azt, hogy ne jákáljunk ki arra a rohadt az észak elős közepén. Mia mélyen a férfi szemébe nézett, látta, amit Téna nyilvánvalóan még soha, és elgondolkodott. Hamtör vajon milyen régóta szerelmes. Minden férfi sajnált, aki olyan nőt szeretett, akit a sima emberi kötelesség tudatnál is erősebb lánc kötött a munkájához. Bűntudattal terhet szociális munkást és rendőrt. Milyen jó kis pár vagyunk mi, Dupenszkivel. Éppenségkel mondhatnám, de ugyanúgy nem hallgatna rám, a magára sem. Hunter kérezhetett valamit a hangsúlyából valami együttérzést, amire nem tartott igényt, mert hirtelen hátat fordított nekik. Ez nem történt volna meg, ha nem lenne az a rohadt menhely. Karolin rendben volna, és nem üldözni őket egy mániákos űrket. Déna holtsápadtan pillantott fel. David, ez nem tisztességes. Csak ugyan nem volt az, de mi a nem hibáztathatta a férfit, hogy így érez. Talán azért igen, hogy kis ki mondta. Az érzésért semmiképp sem. Szerintem Karolin ezzel nem értene egyet, suttogta. Menjen aludni, te is, Déna, és ma éjjel ne hazamenj, add ide a kulcsot, megnézem a lakásod. Csak óvatosan, meg ne botoljon a részegekben és a drogosokban mondta Hunter keserűen. Mia ugyan nem osztotta Hunter véleményét, de pontosan tudta Déna, miért tartotta meg azt a lakást, ezért szónélkül felállt, és kezét a férfi karjára tette. Mr. Hunter, inkább hagyja. A férfi lerázta magáról Mia kezét. Hazaviszem az anyám, Déna, később visszajövök. Déna folytatta a legújabb rendezkedését. Mérges rám, mondta, amikor a férfi eltűnt. És minden oka megvan rá. Goodman soha ment volna Karolin után, ha én nem lennék. Déna nem tudta, hogy Hunter igazából miért mérges. Akkor mesél nekem, ítem, júg a nevről. Déna alka húzódott, és a tekintete is felvidult. Rendes pasas, Mia. Szegény David Hunternek esélye sincs. Mia megfogta Déna kezét, és felhúzta. Épp nem sokára megérkezik, de addig is menjünk la a büfébe, együnk egy kis sülkumpit, s mindenről szépen beszámolsz, kislány. Déna számító pillantást tötett barátnőjére. Beszámolok, ha megoldott, hogy meglátogathassam Lilian gyerekeit, minél előbb. Mia rosszanulóan dénzett rá. Minél előbb. De most hallani akarom a szaftos pletykát, már nagyon éheztem valami ismiret. Sikágo, augusztus harmadika, kett, egy óra 45 perc. Sötét volt, de a folyosó végén égett a lámpa a fűtőszabában. Alek felemelte a fejét a párnáról óvatosan, hogy a nőt ne ébreszte föl. A nőt, akiről már tudta, hogy a szeme nem is fehér igazából. Kék. Csak olyan világos, hogy szinte nem is látszik. Mél levegőt vett, majd kiengedte, próba ki. De a nő nem ébredt fel. Annyira éhes és szomjas. Egy kis vizet kapott tőle épp eleget ahhoz, hogy ne hajjan szomjan. Mennyi ideje jöhettek el otthonról? Nehezen tudta követni. Kétszer annyi gyógyszert kapott, mint amennyit az orvos felír neki. Ez a nő hülyére drogozza. De már fottán vannak a tabletták, ő pedig kezd toleráns lenni a hatóanyagra. Az orvos mondta így. Amikor ugyanaz a mennyiség már nem hat rendesen de mai éjjel úgy tett, mintha aludna, mintha a gyógyszer hatása alatt állna. Csak hevet az ágyon azon töprengve, ki lehet ez a nő, és miért csinálja mindezt. A pénz miatt ezt tudta. A szüleinek sok van. Akár meg is tarthatja, gondolta. Ő csak haza akar menni, vissza a szüleihez. Ha még élnek. A gondolattól kapkodni kezdte a levegőt, de keményen nyugalmat terültetett magára. Egy hangot sem adhat ki. Ami elég kiakasztó, mert fogalmasan volt volna, mikor ad ki hangot. Visszagondolt arra a rengeteg alkalomra, amikor küzdött serolva, mert nem akarta feltenni a nem akarta hallani azt a dübörgő, iszonyatos hangó Mert félt, gondolta most. Félt a hangoktól, félt, hogy hülyének nézik, hogy hülyén hangzik, amit mond. Most mindent megadott volna azért, hogy nála legyen a beszédprozesszor. Akkor legalább azt ki tudná deríteni, mi folyik körülötte. De nem volt nála, így hát mások kell kiderítenie. Először azonban ennie kell valamit. A nő hozott fel magának kaját a szobába. Néha adott neki is egyszeret kenyeret, egy darabka sajtot. Ha nem jutok minél előbb ételhez, akkor éhen halok. Alek lecsusszant az ágyról és várt. A nő nem ébredt fel. Ő viszont egyelőre még él, és farkas éhes. Csak remélni tudta, hogy a gyomra nem korogjan hangosan, hogy a nőt, ahogy annak idén Serol. Serol. A szíve elszorult, és valahol azt kívánta, csak még mindig kába lenne a Akkor nem kellene Serolra gondolnia. Őt látni maga előtt. Serol meghalt, látta a holtestét, amikor kidobta az út szélére, mintha csak egy zsák szemét lett volna. Ő pedig annyira, annyira rohadtul dühös volt. Most már szólt a szeme, ahogy visszagondolt. Vissza arra, hogy nem tudott semmit sem tenni, hogy ezt megakadályozza. Valamit akkor is tennie kell, hogy megállítsa ezt a nőt. Valamit muszáj lesz, bármit. Először azonban ennél kell, különben megint elájul. Óvatosan lépett egyet, majd várt. Tudta, hogy a régi házakban lecsek a padló, de nem tudta, hogy ez is recsegett. De persze nem sokára úgy is megtudja, ha a nő felébred, de nem riadt fel ezért a még egy lépést tett, majd egy újabbat, még ki nem élt a folyosóra, el nem haladt a fürdőszaba mellett, és ott nem állt a lépcső tetején. Erősen szorította a kollátot, egyet egyet lépve haladt lefelé. A feje zúgott, egyszer majdnem el is esett, de azért sikerült leírnie a lépcső ajára és gondolatban vállon veregedte magát. Adalent is sötét volt, de a folyosó végén fényt látott, nem villanykörte. Számítógép. Valakinek van számítógépe, és bekapcsolva hagyta. Legalább azt meg tudhatja, milyen nap van. Megpróbált neztelenül végigmenni a folyosón, majd bekupucskált az ajtón. Konyha. Egy laptop át az asztalon, és valaki használja is, a fenébe. Biztosan zajcsapott, mert az illető felpillantott. A leglevegőjét kapkodott. Ő az, a némi az álmaiból, vagyis rémálmaiból. Nem tudta volna megmondani mi is. Néhányszor arra ébredt, hogy ez a nő mellette és a haját csimogatja. Első alkalommal a leg felsikoltott. Hosszan és hangosan, de csak a fejében, ahol egyedül ő hallhatta. A nőnek heges az arca, ronda, vörös, ijesztő heg, de mondhatni, és úgy simogatta a hajam, ahogy anyu szokta. Ezért, amikor legközelebb fölébredt, már nem félt annyira, és utána meg annyira sem. Lehet, hogy ez a nő azzal az őrültel dolgozik, de sokkal kedvesebb a szeme. Most is rámosolygott, azzal a furcsa félmosollyal, az újját a szájjáré tartotta, és az ölébe mutatott. Alek ránézett majd a hűtőgépre. Ennél kellett, ráadásul minél előbb. A nő nem tűnt mélykesnek, ezért Alek beljebb óvakodott, végig a konyhaszekrény mellett araszolva, még meg nem látta, hogy a nő mire mutatott. Egy kis Kispapája van. Alek fölnézett bele a nő szemébe. Látta, hogy a szája mozog. Hozzábeszélte, ő semmit sem értett tapol, amit mond. Utálatos érzés. Utálatos, hogy nem tudja, mit mondanak neki az emberek. Mit mondanak róla? Serol azt mondta erre, hogy túl paranoiás, hogy az emberek nem beszélnek róla. Nem hitt neki, de most már megint ez a probléma, nem? Serol meghalt, és ha most azonnal nem jut ételhez, ő is követni fogja. Alek a hűtőre mutatott, és a sebb néni bólintott. A hűtő tele volt kis dobozokkal, és egy tálon csirkecombak. Alek úgy érezte, az összeset be falni. Elvette egyet óvatosan a nőre szondítva, aki oda sem figyelt, mert a számítógépet nézte. Így hát eltüntette a csirkecombot, majd elvette egy másikat is. Aztán még egyet. Ekkor hirtelen nagyon rosszul lett. Túl sokat evett egyszer, és túl gyorsan. Vizet azonnal! Ó, ne, ne! Ivi a képernyőre összpontosított megpróbált nem rájeszteni a kisfiúra. Megpróbálta nem nézni, ahogy egymás után három csirkecomot is magába töm, mintha napok óta nem evett volna, és nem tudná, mikor jut legközelebb ételhez. Erre az érzésre nagyon is jól emlékezett. Szándékosan nem szavarta meg, gondosan ügyelt arra, hogy föl nézen egészen addig, míg a gyerek kapkodin nem kezdte a levegőt, és a torkából ökrendező hang nem tört elő. Ivi épp akkor nézett oda, amikor a három csirkecon visszajött, és nagyot plotsant a földön. Erik hold csápadtalyött össze. Chicago, augusztus harmadika, kedd. Kettő óra, nulla, nulla perc. Iten arra riadt fel, hogy az ingsebében reszegni kezdett a mobéja. Alig pár percet aludt, így nem sokat kellett visszatekerni a buszpályadvari felvételből. Clay hívta, és itennek görcsbe a gyomra. Éjjel két óra. Mi történt? Itt már három van. Válaszolta Clay, elgyüttörtént. Megtalálták is a szamszünt. Étennek elszorult a szíve. A nő, akinek a személyi igazolványát használták Morgantonban, Meghalt? Igen. A francba abban reménykedtem, hogy csak nyaralni ment. Fölhívtam az ételmet, ahol dolgozott, hogy megkérdezzen, bemente. A főnöke épp akkor kapta a hét, és teljesen kivalt parolva. Szamszünt egy gyerekcsapat találta meg az erdőben csütörtökön reggel halhatott meg. Amikor a nő Samsung személyét használta, hogy elküldhesse az első e-mailt. A halál oka, fejlövés, ugyanúgy, ahogy Cheryl menesetében. esetében. Íten, most már kénytelenek vagyunk bevonni a hatóságokat. Tudom. Íten a hüvegkújját halántéka az nyomta, és sorra vette a lehetőségeket. Hárman haltak meg egy olyan nő miatt, aki úgy látszik, bármikor képes eltűnni. Egy nő miatt, aki még mindig fogva tartja a leket. Nem tudjuk, hol van, még az sem, hogy kicsoda. Tuti biztos, hogy jobb lenne egy képpel vagy volna személyazonosításra alkalmas dologgal beállítani a zsarukhoz. Mennyire vagyunk közel ahhoz, hogy megtaláljuk a buszos felvételeken? Órák óta nézem, de még mindig nem találtam meg őket. Nem tűnhettek el csak úgy. Itten szemében egyenült a nyomás, szélsebesen. Érezte, hogy közeledik, és kétségbeesekten megtapogatta a zsebét, keresve a kis tablettás tasokot, ami nélkül sosem tette ki a lábát az utcára. Hónapok óta nem volt rohama. Basszus. Folyamatosan ezt mondogatjuk. Megtalálta a sokot nagy nehezen felnyitotta, de a következő pillanatban minden elsötétült. A rohadt életbe. Várj egy kicsit. Iten a nyelvetövére helyezte a tablettát, és vált. Iten. Klé hangja riad volt, nyers. Leplezni sem próbálta. A tabletta végre feloldódott. Várj egy kicsit, klé Mindjárt jobban leszek. Csak egy fejfájás. Látsz? Csak egy perc, és igen. Ezt tudta jól. A pánik azonban ennek ellenére egyre inkább elhatalmasodott rajta, és azzal együtt a tehetetlen dők is. Az ilyen kihagyások miatt százalékolták le. Ez az oka, hogy most nem valahol a sivatagban van egy bevetésen. Ez az az ok, amiért itt van. Itt a leket keresve. E pillanatban ő Alek minden reménye. A gondolat egyszerre volt ijesztő és megtisztelő. Jókor jó helyen, vagy rosszkor rossz helyen. Eltöplengett, visszaemlékezett arra, ahogy Dína szépen megcsavalta a kettőt előző este. Minden a nézőponton múlik, és a nézőpont a hozzáállás. És a hozzáállás dönti el, hogy a vége siker vagy kudarc. Nem hallottam csörömpölést, úgyhogy feltételezem, nem vezettél közben. Nem. Vibráló fények jelentek meg a sötét alogút végében, és így lassan kezdett megnyugodni. Itt ülök ezen a rohadt buszpályaudvaron a biztonságja kirotájában. Már látsz? Kérdezte Klé magarván. Klé, jól vagyok. Nézd, tényleg vissza kell mennem a szalagokhoz. Klé felsóhajtott. Csak légy óvatos. az leszek. Íten letette, tökéletesen tudatában annak, hogy az égatta világon semmit sem oldottak meg. Egy férfi és két nő meghalt és aleket még mindig nem találták meg. A rendőrségre kéne menniük és el is fog menni. Csak még egy kis időre van szüksége. Csikágo, augusztus 3-a, kedd 2, 2 óra 30 perc. Szó kéméletlenül húzta át a gyerek fején a tiszta pólót, áttorta a karjait az ujjakon, és belögte az ágyba. Az üzenetet a szem elé tartotta. Ez nagyon rosszúzás volt. A fiú bólintott, amikor elolvasta, és egész kicsire összehúzta magát. Még mindig iszhat és remegett, szónak kellett megmostatnia, neki kellett letörölnie a hányást az arcáról. Dühösen egy újabb mondatot firkantott a papírra, és azt is megmutatta a gyereknek. Látta, hogy a kölyök még jobban elsápad, és összeszorítja a szemét. Figyelte, ahogy a könnyek végigcsorognak az arcán. Az anyád megfizet ezért. A fiút ezek szerint mégsem ütötte ki annyira a gyógyszer, mint gondolta. És már csak két tabletta maradt. Reggelig várnia kell, még beadhatja neki, hogy aludjon, Míg ő elmegy a feladatot, amit Fred bízott rá. Még a Benadrilla fogja lőbíteni. Úgy, mintha hatásosabb lett volna. De a gyereket már nem drogozhatja be a nap 24 órájában. Akkor nem, ha a sephelyes arcú látta már, hogy milyen, amikor tiszta van. Hogy rohadna meg. Új módszer kell, hogy koldában tartsa. A másnapra gondolt. Freddel való terveire hogy mit tesz Vónékkal arra a kis csomagra, ami biztosítja Vónék együttműködését. És a gyerek is tudni fogja, hol a helye. Alkalmazni, alkalmazkodni, fejlődni. Rohat jó jelemmondat. Chicago, augusztus harmadika, ked, öt óra, nulla, nulla. Itten kétségbe esett a szemét, újra és újra lejátszotta ugyanazt a részt, de hiába. Több órányi felvétel és aleknap nyoma sincs. Alek és a nő péntekkel érkeztek, a feni tudja, hogyan, de eltűntök a tömegben. Íten gondosan elrendezkedte a kazettákat, amelyek nézésére ráment az egész éjszaka. Egy tizenkét éves fiú nem tűnik el csak úgy a föld színéről, szóval kell lennie másik magyarázatnak is. Alek ott van valamelyik felvételen, csak rá kell jönnöm, hol nézzem. Majd folytatja a keresést, miután végigjárta a fénymásolószoron környékét, ahol Alek errabrója előző napjárt. Viszont ma szünetre van szüksége, egy kiadós kocagástól majd kitisztul a feje. Azonban alig egy óra múlva el kell indulnia a Dénával való találkozóra, úgyhogy a kocogásnak várnia kell. Déna. íten a laptopját méregette, amely az irodai monitor mellett feküdt lecsukva. Postnak idebben volt vezeték nélkül internetel, szóval iten bármikor rákapcsolódhat a hálóra, ha úgy akarja. Déna ismerte Boszt. Előző este népszerint kérdezett rá a biztonságiak fülnökére. Elég gyakran nevet Betty kávészójában ahhoz, hogy a tulaj emlékezzen, mi a kedvenc étele. Nyilvánvalóan rengeteg a buszpálya udvaron. Íten úgy érezte, bőven többet, mint amit a vendégségbe érkező szerebulti barátnők indokolnának. Szemöltökét ráncolva nyitotta ki a laptopját, és előhozta a böngészőt. Egész éjszaka ezt halogatta, kicsit félt attól, hogy mit fog találni, ha hajlandó őszinten lenni magához. Íten belépett abba a személyi adatbázisba, amelyet a leggyakrabban használt a háttérkeresésekhez, de a keze megállt a billentyűzet fölött. Ha egyszer lenyomja a gombot, nincs is szót, ha nem tetszik de ki, amit talál. Ám eszébe jutott Dén a szeme, megnyugtató bölcs tekintete, kizárt, hogy bármi rosszat csináljon, ebben biztos volt. Így hát begépelte a nő nevét, és várt. És nagyot pislogott, amikor a kereső kezdte kiadni az információkat. Csak ugyan fényképész, vagy valami olyasmi. Mindössze 2867 dollár jövedelmet vallott be előző évre. Fényképésznek elég gyenge. Még szerencse, hogy a fényképészet csak másodlagos gond. Déna neve feltűnt egy non-profit vállalkozás igazgatójaként is. Menhely olyanoknak, akik elszöktek otthonról. Íten visszaremlékezett, mit mondott Déna iviről az előző este. Megszökött otthonról, most már egy család vagyunk. Hirtelen értelmet nyert, miért olyan szegény. Mondta, hogy minden pénzét visszafarkatja a vállalkozásba. Ez annyit jelentett, hogy szinte nincs is fizetése, hogy minél több maradjon a menhelyel a koisztálmára. Iten nem tévedett. Déna csak ugyan túl figyelmes hallgatóság volt ahhoz, hogy ez ne a személyisége fontos része legyen. Itt nem megkönnyebbülés söpölt végig, azzal együtt határozott büszkeség. Déna pontosan az, akinek gondolta. Egy olyan nő, aki mások szükségleteit a saját jelé helyezi. Az utolsó tétel láttán azonban megkökkent. Úgy tűntén a Dupenszkinek Briusza is van. Egyszer eltérték autólopási kísérletét. Több mint 13 évvel ezelőtt. Úgy látszik az élete 180 fokos fordulatot vett. Aztán a segítségével mások is. Itten arra gondolt, Dína hogyan él, mennyire nincsen tartaléka, és milyen helyet nevez az otthonának. A következő fél órában ezt úgy sem tudja megváltoztatni. De az életét egy kicsit biztonságosabbá tudja tenni azzal, hogy megoldja, Dína segítséget tudjon hívni, ha esetleg valamelyik drogos túl közel megy hozzá, mielőtt betudná csukni a három zárat a lakás ajtaján. Épp maradt annyi ideje, hogy vegyen neki egy előre feltöltött mobiltelefont a sarkűzletben, mielőtt találkoznának a reggeli mellett. Héten becsúsztatta a laptopját a táskájába, majd beteszi a csomagtartóba a fegyverrel együtt, amit mindig a nadrágya derekában halt. Így ha Déna úgy dönt, hogy végsimítja őt fogja érinteni, nem pedig a fegyvert, amit egyelőre nem már szándékában megmagyarázni.